4. Теча. Бувайте здорові, шляхи та дороги, Ой, де походили мої білі ноги, Ой, де я ходила, ходити не буду, Кого я любила, любити не буду. Українська народна пісня. Уночі Ірина відійшла тихо, У сні посміхаючись. Решту. Ірина пригадує мову тумані. Похорон, голосіння, пломінь свічок, Відспівування, тендітне тіло бабусі Загорнути в надто велику вишиту сорочку, в за просторі для худого тіла домовині. Старече обличчя спокійне і майже щасливе. Вона ніби побачила янгола перед смертю шепочуться жінки жалібниці, за спиною змирніло від сліста горя Ірини, пич усміхається. Земля наполовину з піском та глиною під ногами на цвинтарі, і світ кудись тікає з-під ніг, зомліла. Прийшла до тями в хаті на ліжку. Добрі сусіди допомогли поминки відбути, людей спровадити та у хаті придбатися. На столі свічка, у мисці колову і дві ложки. Підходить до столу, не відводячи очі від полум'я свічки, і починає гаряче говорити «Отче наш». Відчуває, як відкриваються солоні джерела її очей, а по щуках починають бігти струмки, затоплюючи болем та гіркотою душу. Лишилась одна, сам на сам зі собою, тепер зовсім одна. Не спала цілу ніч, все думала, думала, думала, марила. По підвіконні тривожно дрібушив вітер, знала Ігор поруч за стіною, а разом із ним той, інший зі спотвореною і вивернутою душею. Того другого вона ненавиділа настільки сильно, настільки шалено кохала Ігоря. Усе ще кохала. Можна перестати дихати, але хіба після смерті. Настав ранок. Майбутнє лежало перед нею за туманами і грозовими дощами, присипане снігом, задмухане віхолою. Байдуже, вона дала бабусі слово і мусить жити далі. Уранці... Попорола спровадила корову до череди, спакувала всі свої пожитки. Та й складати було нічого, що могла мати сирота при старенькій бабусі. Найбільший скарб носила в собі, зболеното чисто душу. Пішла на цвинтар. Довго стояла над могилками рідних, ридала й голосила в думках, прощалася мовчки. Відчувала, що вона тут не одна. Рушила до виходу. Із-за розлого куща бузини, рясно вкритого чорними слізьми гронами ягід, вигулькнула постать і загородила шлях. Дай Боже щастя! Процідив крізь зуби Ігор. «Дай Боже!» – відповіла безбарвним голосом, зачепивши своїм згорьованим поглядом його очі. «Я той, мені жалко, ти ж теперечки зовсім єдна. Чим зможу, допоможу. Коли що, будь-коли й будь-чим!» Він злодікувато ховає очі в землю, боячись дивитись в Іринині. «То відводить погляд вбік, ніби думаючи, як бути далі. Ірина мовчить. Чути як десь у крайніх хатах, де села, голосують діти, ривуть корови. Іринко, знаю, як тобі тяжко, по під цвинтарем серйозної розмови у нас із тобою не вийде, до твоєї хати мені зась, не пустиш, я тільки поговорити хочу і все, чого мовчиш, давай на нічої території стрінемося. Ірина тільки тепер відчуває, як вона втомилася від усього цього, вже наперед знає, що прийняти дводушність не зможе, тим паче простити, бо не годна забути маму, тато, дідуся і скількох ще в родині. Відчуває, середини вливається щось гаряче, пекуче, міцне. Заливає душу, загартовує тіло. То – криця. Так кажуть про людину, котра тримає слово. Так називають людину, яка не гнеться і не ламається від буревію злигоднів. Не скоряється, пристрасній в подобі, навіть коли це кохання. Добре, погомонимо. Згода не тут і не зараз. Сьогодні на заході сонця, на ломленій сосні. Ірина викарбовує кожне слово.